А Шептун провідав колоса. Той стругав ножем палицю. Шептун не питав, що робить колос, тільки уважно придивлявся. «Держак до мотики роблю», – буркнув колос. Від напруження волосся на голові у нього з'їжджулося. «Угу», – кинув Шептун. «Посидів трохи, а потім підвівся» і пішов до пучків трави, розвішаних по стінах. Заплющив очі, втягнув носом пахуче повітря і знайшов свій улюблений запах чебрецю. Той запах був знайомий йому до в'язниці і мав щось лагідне, заспокійливе. Біда в тому, що Шептун не пам'ятав нічого, що було. «До в'язниці. Знов нюхаєш?» – незлобиво зауважив колос. «Не міг собі назбирати влітку?» Шептун позадкував і подумки відповів. «Якщо я назбираю чебрецю, то мені буде весь час добре, і я до нікого не ходитиму». Він виглянув у вікно і побачив, як перевізник несе поперед себе великий оберемок лози. Знов буде пробувати плести кошики. Шептон єдиний умів плести кошики, а перевізник ніяк не міг навчитись. Коло скинув стружки у піч. Шептунові було шкода пахучих білястих кучериків. Він би їх зв'язав у пучечок і вийшла би квітка. Тепер ті стружки згорять. Будеш щось садити, колосе? Ти що, не бачиш, який місяць? Не бачу. Там сонце на дворі. Ти що... Насміхатися наді мною прийшов. Подивись, який місяць. Я все плутаю, знітися шептун. Якби не я, то ви б без голоду повмирали. Крий, Боже, зараз щось садити. Каміння зогниє. знав, коли треба садити городину? Якою травою лікуватись? Пригнічений значимістю колоса Шептун принишк. Як і всі жителі дивної країни, він боявся землі і не міг втямити, як це? Закопуєш у землю зернятку, і воно починає рости. Йому кортіло запитати колоса одну річ, що було би, якби когось із них закопати в землю. Колос мав би знати. Піду на поле, подивлюся, що там робиться. Шептун поплентався за ним. Колосове поле – було найбільше? Восени він позгрібав бадилля і спалив його? Ось лишилась чорна пляма від багаття. Але вітер понаносив усякого сміття, навіть білів клапоть паперу. Шептун хутко підняв його, там було щось написано. Нащо на тобі? Підозріло спитав колос Шептун так жалібно дивився Що той дозволив йому Забрати клапоть паперу Вимазаного в болоті Піду по граблі Погромаджу трохи А я тобі поможу Шептун не усюди очима Але крім листя і гілок Зворонячий гнізд На землі не було нічого Колос громадив, а шептом зносив сміття на купу. Потім збігав до хати і приніс в черепку жару.